Horraian elkaratzketaren tartea argut joan e, saioan Eta txur-tsur euskal gune, hartu behartugu izpide hor du honetan Hauak eta hama ba, lau diren honetan e, Gurean da hartxun ertzi bengoak, kaixo hartxun egun Kaixo egun hon Ondo? Ondo Bueno, txur-tsurrek e, amarrurte itentxu aurten Amarrurte luze hautan Ba bueno, hainbat egitasmo, hainbat kontuz sortu dira Horreiburuz buruz ingo dugu beste atalen batia baino gaur urte urrenaz haitxeko gea. izan eustutia aizaztelaz pixkan-pixkan, zehuze, perpatzen ez, aso? Bai, poliki-poliki, baina, bueno, irutzea zitzaigun e, amar urte pasadiela hainbat elkartek eta hainbat errik euskal txalek ba, elkar lan nahi ekiteako hartu zutenetik, euskaren alde elkarrekin lanian haitzeko kompromiso hartu zutenetik, eta ospatzeko moduko azela, eta bai, aigea, e, gitara hua ba indik eztugu erabat osatua, baina, bueno, osatzen, osatzen. E, Azteko, maiatzan lauian okerrez baina Gartxoten e, filma emango zute ez? Bai, alaixe da. Gartxot, e, konkista hitzineko, konkista horre, bueno, e, ikusten genuen izkuntza zapalkuntzarekin badaukala lotura eta interesgarria irutzu zitzaigun film hori. Eta kontua da, gu horretan eginela, e, Nafarroa bizirik e, elkartekoak ere gauza berean egizirela jakin genula, e, Nafarroaren konkistaren bosgarren bendeurren adela eta Eta orduan ba, elkarlanean egin dugu, e, bai Nafarroa bizirik taldekoek, bai txur eta udalaren babesarekin, uh -huh. gartxoten eman hori maiatzaren laurako. Uh -huh. Hortaz, aparte, beste aimate ekimene bagozteez. Bai, bueno, lehenengo osango dugu, e, amargarren urteureneako gure ikurra moldatu indugula, ez? Uh -huh. e, larraitz lasak egin zigun bere garaian, txur lehenengo logotipua, bigarrena ere, eta horrein bigarrena hau. Gu berak moldatu digu Amargarren urte horren eta hori aurkeztea izan dalenengo ekintza esango dugu eta jorti urrosatzen dugun no, onargazki, familia argazkia edo ateratzea. Eta horrekin batera, ba, faltan botatzen genun, sare sozialetan ere gure berri izatea eta orduan Facebooken ere badaukagu kontua pasaden ostiraletik eta dauneko berreundi gora lagun ditugu. Bueno, gehio okay, izatea Oida. Espero dugu, eh? Bai, no, polik, poliki, poliki, poliki, poliki, poliki, poliki, poliki, dugu, poliki hori da. Eta dugu. Bai, hori da. Bueno, guain uste, e, urte hurrena, margarren urte horrena momentu berezia dela, eta barne gogoetare iteko garaia badela, ez? Bai, hibilbidean e, zehar, behin baina gehiagotan sortu zaigu behar hori, ez? E, zertan ari gean e, pentsatzea, ondo ari otegean, aurrera begira, nola jarraitu beharko tegenuken, eta bar... Eta, bueno, e, amargarren urte hurren ontan ere, irutitu zitzaigun ez soberan gelditzea, e, pentsatzea e, ia egiten dugun hori ondo egiten ari eta aurrera begira nola jarraitu beharko genuken. Eta gero, gure asmualitzake, e, barruan lantzen dugun hori, e, udazken aldean edo, herriari elaraztea, ez? E, gure ardatzoeiek edo, aurrera begirako ardatzoeiek. Erriari adierastea. Ohi ud azkenahi beira, baina pentsatzetu daran, udaran ta bereziki Xanistega nahi beira ere zo zeingo dela, ze beteintza txurturretik eta itzen den zerbait da, esan Xanistevaretan. Mm, zeo zertanahi gaia, baino ez dubu gaiegi aurreratuko. <laughs> ez oi sorpresa bezela utziko dugu ta garaian garaikuare explicazioa ez da txarra izaten. Hoize, hoize. Ta oker ez bana gore, bueno, beste aimate konture musika munduekin lotutare esos eh badaola hortiken, Bai, oain printzipioz, eh maiatzean gartxoten emanaldi hori barnegoetare maiatzean hasiko dugu eta maiatzaren bukaeran daukagu e, sagardo eguna mm -hmm. eta hor eh akak egin dugu basierako ba, txotxa egitea eta guk egingo dugu txurtzurrek egingo du eta gero udarara begira ba, bai e, musikarekin lotutako zerbait e, zerbatxe, zerbatxe. bai zerbait <laughs> la, lan lan nahiko genuke eta mm -hmm. udazkena begiraia ja, ba bueno txur e, udazken jaiarekin lotuta joanda udazkenean sortu zen ofizialki edo, eta orduan, e, aurten gogu udazken jaia, berezia izatea nahiko genuke e, ez dakit zenbatea norainu iritsiko gehan, baina, bueno, aldaneurria bintzat e, berezia izan dadila, eta, bueno, e, sorreran e, egontzen jendea, eta urte hau eta guztitan, txurturreti jendea gogoan eukitzeko momentu egokia izan leiteke hori. Mm -hmm. Bueno, eta ja ustut, e, e, bai, urte kaian ez, duze, edatziko zutela ez? Bai, amargarren e, urte urrena dela eta, ba, bueno, e, urtero idatzi, idazten da zerbait, testuren bat, baina bueno, urtengoak e, izango du ardatza, ez, amargarren urte urrena eta saiatuko gea bat txurtiurren ibilbidea pixkat e, gogorarazten, kontatzen eta txurtiurrek gaur egun e, eskuartean dituen egitasmoiek ere e, azaltzen, zera e, azkenean Pentsatzen dugu oso ezaguna dela, baina bueno, ez dago sobran txur, txur zer den, berriz ere e, esplikatzea eta eskuartean ditugun egita asmoie guztiak. E, euskara normalizazioa bidean lanzen ditugun egita asmoie denak ba, jendeari esplikatzea. E, Pentsatzen dugu e, orain urtekariai beira eta... E, konturatuko zinetela edo e, zenbat jendek egin lan hasieratik e, an, ez? Eta unek ere bai eta sorpresak ere izango zien, ez? Bueno, eh txurtzurren e, ez dakit jende aldetik inoiz oso izugarrezko multzo mm hondia -hmm. izan ote denez, baino egia da e, batzuk e, pentsatzen duzu jendea joan Etorrian badabilela, baina bueno, konturatua 10 urte pasatu ondoren badagola hasieran e, sortu zenean dagoeneko ja taldetan e, zebilen jendea eta talde horietan zegoelako bat e, parte izan dena eta gaur egun e, jarraitzen duena, ez? Eta gero, ba, bai, ba, jende batek bizi izan du e, nola sortu zen, hazi e, hori nola ere intzen, nola zergatik ikusi zen indarrak batzeko beharra, Euskararen aldeko lan hortan eta elkarlanean aritzeko beharra, eta gero beste jende batek, ja pauso hasierako pausoak zituen egituratzen hasi zen, eta gero momentu batean, ba, sortzen dira hor hauzkondarearekin eh, lotuta dagoen egitasmoa, eh, sortzen da merkataritza Euskaralduntzeko egitasmo hori, eh, sortzen da Euskara Elkartera egitasmoa, eta bueno, gaur egun eta lendik egiten ziren beste ekin zabatzuk, ba, txerri eguna, talibruta dizko azoka, beste eh, talde egiten zituztenak ekaak zehazki, ba, E, pasatzen diak jurturren e, eskura, Ain, justu ba, indarrerak batzeko edo indarrak biltzeko e, ideia horren atzean. ez. Orduan halako bat konturatzen zea ba, gauza ezer ezetik han edo egitaz ba, ba, modexintezko artean eukitzea pasatu behala da <laughs> dudari gabe horatzean jendea dago ez dakit kopuru aldetik asko izan dien baina, baina bai joan etorri bat izan dela eta badagoela E, norbaitek e, parte hartzeko gogu abalimadu bai jurturren edo jurturrek e, dituen egitasmo desberdin horretan, nola, Jober, Joberdo? Ferminenen gaude, honezkero usteet jendeak jakingo dula, baina ez takien antzat Ferminenen gaude e, aialde kalean eta hor e, ateak zabalik e, nahi duenak. Ze, Txur-tsur, ez da txur, -txur osatzen dute hainbat aldek, egoi e, hartzun irrati horietako bat, e, e, e, e, e, Euskaren itotilak, Euskal Herrian Euskaraz, eta Eintxixua eka euskaltegia ez, baina horretaz gain, e, Norbanakoak ere, Euskal Zale normalakoak ere, beraz, ez da baitzekirik nahi duenak, Euskaren alde lan egiteko goguaduenak, ba, Ferminina etorri eta antxea urkituko gaitu. Ba, ez dakit bukatzaldera zerbait gaitu nahezu, Nasun? Bueno, e, Orokorrean ba urtean zea, erregitaraua zehaztengoa zen neurrian, ba jendeari parte hartzeko deia antolatzen ditugun ekintzetan eta oain eh hurbiltasunagatik ba dugu ba gartxoten emanaldeari, emanaldi hori gogoratu eta datorren ostiralean ba antxe, udaletxeko udaletzako pleno aretoan izango dela. Mm -hmm. Bueno, xun ba, eskerrik asko. Estasarre. Eta guk esaten dugu bezala, ondo pasa eta hueta kome. Aio. Aio.